está desescoitando que dinos rumorosos arroutadas da historia de Galicia. Unha viaxe polos recunchos da historia do noso país. O Museo Provincial de Lugo foi fundado pola Deputación de Lugo no ano 1934. A primeira sede do museo establezouse no Pazo de San Marcos, baixo a dirección de Luis López Martín Núñez, e contaba con varias salas nas que se exponían diferentes materias arqueolóxicos, históricos e artísticos. Estamos en plena Segunda República Española. Sí, esa época que agora algúns queren ocultar e mesmo borrar da historia, pero, mal que llespese a eses escuros e esa época foi unha das máis igrexas en cultura e educación. Son Xurxo Salgado, xornalista, profesor na USC, director de Quedínos Rumorosos, arrautadas da historia de Galicia. E hoxe, neste novo podcast, imos falar, como non, de cultura, de educación, de integración e tamén de memoria. Memoria presente, memoria pasada e memoria histórica. E que mellor sitio que facelo que nunha biblioteca, concretamente na biblioteca do Pazo de Tor. Aquí nos atopamos agora rodeados de libros e arquivos en este fermoso edificio barroco que ten, ademais, trazas neoclásicas, construído no último terzo do século XVIII. Un edificio que, ademais, ten vestixos anteriores, xa que as súas orixes se remontan a linaxes dos Garza de Castrillón no século XIV. Estamos con Encarnalago, a xerente da rede museística provincial de Lugo e unha das artífices de que o sector sexa un fermoso museo, porque foi en 2006, baixo a túa xerencia, cando se creou o cuarto museo da rede, non? Que é este o de Tor. Como foi esa decisión? Bueno, a decisión foi política, e eu como funcionaria o que fixen foi obedecer, non? Eh, daquela pois, nos dan a orde de que temos para cumplir a vontade da persoa que decide doar o Pazo de Tor para que pase a dominio público, que doña Maripaz Taboada e Zuñiga pois eh, montar isto como, como museo pero un museo que tiña que cumplir pois o que ela poñía nese testamento, ¿no? Que era que tiña que representar como o como ela vivía, co cal non podía haber variación en canto ao novo proxecto museolóxico e museográfico. Daquela eh moitas dos puristas se racharon as vestiduras, posto que decían que aquilo non iba a ser un museo Anos despois, o sea, tanto como daza oito, casi daza nove anos despois, diríamos que que sorte tivemos que nos deixar atado ben atado, xa o sea, que estamos ante un pazo que non hai nada cosmético que tanto a propia montase o contido, o continente e a evolución deste de pazo, que esa autenticidad nos permite pues, descubrir como vivían os antepasados de Maripaz, como viviu Maripaz e como ese pazo foi, foi evolucionando en función de cando a, a esta familia lle foi ben, Elle foi mal. A día de hoxe decía que ese, ese contido e eh, esa intelixencia da, da persoa que, que non lo dona e tamén das persoas que quedan para velar de que a súa vontade se cumpla en este caso a persoa clave de que hoxe este museo se o okay? que é chamase angelita ángeles e a súa familia van a ser eh, persoas claves eh, en ese museo e en esa mirada incluso cando desa de, de mirada tenra que ten para os que non coñezan Angelita claro, eh, efectivamente que, claro, tú coñeces claro Angelita coñeces a, a Manuel, coñeces as súas historias pero osas que nos escoitan non a coñecen fundamentalmente contalle quen é Angelita e que é soterrada e que é o proxecto fantástico que fixechas aquí en Tor. Ben, en ese momento abrimos, ¿no? Abrimos no, no 2006 e eso va a motivar o que logo che contaren de que, que nazca a Red en si, sí, ¿no? Pero si, fa, si nos ceñimos a a, a Torllo que o sector falar de, de Angelita no pasado é falar tamén no, no, no presente, ¿no? E efectivamente Angelita é unha nena que ven a facer as súas fotografías da primeira comunión a estas as escaleiras de de Tor, e que o pai da señora ascuita, ele era cego, e se pon en contacto coa familia de Angelita para que esa nena veña aí a axudar. A partir de aí, ela forma parte do, do personal de, de servicio, pero se enfere un mimo e un cariño porque o cariño que con, con que ela narra a súa vida aquí demostra que foi tratada con moito cariño, con moito mimo, e ainda que agora con soterradas decimos que descubrimos o que esas soterradas poñer en valor pues, eses locales que no 2006 abrimos exclusivamente a zona dedicada a Fidalguía e anos despois decíamos que o proxecto era incompleto porque os habitantes deste de, de pazo aquí se traballaba era un centro agropecuario e había personal de servicio masculino e femenino quixemos utilizar precisamente esas eses cuartos dedicadas ao personal de servicio femenino para falar das historias soterradas e poñer en valor todas as historias soterradas da historia, da historia mundial da historia estatal, da historia nosa, da historia máis local e máis microlocal. Por eso, sirve como, como buque insignia. aí aproveitando que, que Angelita, afortunadamente, está viva, vive e podía, temos a, a o okay, que esa posta en falo, valor de que tanto as compañeras e compañeros levamos tantos anos traballando de intentar humanizar as coleccións e, e, e, e a recuperación do patrimonio material. Neste caso, aproveitar. Eu sempre digo que non aproveitamos o suficiente, porque cada vez que falamos con ela, xurden nova novos relatos e novas historias. entonces efectivamente, esa nena esa nena que con nove anos, donde vivía donde dormía, e esa nena que se acaba jubilando como encargada deste de de pazo e ¿no? que la representa o que é o pazo e a humanización do pazo, é dicir, o que anos despós pasa, que bueno sabes que Minón, o Movimento Internacional da Nova Museoloxía, é o que pongo foco na humanización das coleccións sabes que Icon xurre despós da Segunda Guerra Mundial ante a destrucción do patrimonio, entón anos despois, pois xurde eh, minón, cunha necesidade de poñelo foco en vez da cosificación dos obxetos na humanización dos obxetos Nos, mirando sempre hacia Portugal e as nosas veciñas e veciños, decidimos que, cando nos facemos cargo, os que me acompañan, os mis colegas de camiño eh, e de, de percorrido, no claro, eh, encarna estáse estás referindo, eh, eh, logo falaremos con eles, eh, a outros, digamos, Esas formiguiñas que hoxe chamo, que son as que realmente fan posible que, texam, que, te, que teñamos eh, fermosas eh, obras eh, divulgativas, como son os, os, os museos, que son Fernando, son Mercedes, tamén Juan, o bibliotecario arquivero de aquí da, da biblioteca, Eh, pero bueno, vamos a falar con eles despois. Fálame de, de Minón porque me interesa Porque estamos nun espazo que esta biblioteca No que tamén é fundamental Para entender ora o que, o que me vas a contar Sí, porque este camiño que iniciamos A equipa que estamos aquí representada Que eles xa están xubilados, máis outras persoas ¿no? eh, era, mirábamos ao redor, sempre miramos que pasa que podemos facer, fagámoslo, e sempre dende esa mirada investigadora innovadora, ¿no? e dende esa mirada da investigación educativa, a biblioteca humana representada por Mercedes a difusión humana e o traballo riguroso de científico de unha persoa que, que un etnógrafo por riba de todo que Fernando e outros compañeros fain que que miremos e vemos Minón. Bueno, pois pues, si, sí, Minón nacerá Portugal e vemos que ali se hai unhas conferencias onde se poñen en, en valor todo o que ten que ver con ese modelo de museo, museo innovador que pon as persoas no centro. Ese museo que traballa a accesibilidade, a integración, a inclusión, a igualdade e a sustentabilidade que é sosten vida. Como dice o noso presidente actual de, de Minón Mundial, Mario Chagas, os museos que non sirven para a vida non sirven para nada. Por eso decíamos que un museo ou é social ou ou non é museo. Non? Entón, nosotros queríamos que eso, queríamos que aquelas persoas que se achegaban a ese museo provincial que estén ao lado a súa parroquia de San Pedro, a antigua iglesia de San Francisco, pois cando viña aquel, aquel señor e se quitaba a boina en acto de reverencia porque consideraba que ese museo era un templo ao que él non tiña acceso. E se tiña acceso, tiña ca, ca cabeza mirada para para baixo. Non? Entón, isto... Eu sempre digo que a diferencia entre unha gestora e unha soñadora é ter un plan. E citando a Castelaó, que nós estamos precisamente en este ano de Castelaó, eu de digo que el de decía que os soños primeiros e as ideas despois crean feitos históricos. Aquelo que nun momento dado eran un grupo que eran chamados les Enfants Terribles que eran como eran conhecidos os, as persoas que formaban parte de minón eran os guerrilleiros, os revolucionarios os que non estaban de acordo con ese museo que xa o neoliberalismo que cosifica os objetos e fai que donde os demais vemos testemunhas humanas os, os outros queren ver cousas, cousas de valor o valor, concepto do valor no, pues eso, que valor é unha cousa e o preco é outra. Pero ás veces se confunde, non? Entonces confunden o, o valor co preco. Entón, nos empezamos a traballar nesa línea e eso fixo que anos despois somos existencialistas, somos moi pesadas e moi pesados, empezamos a movernos por todo o territorio tanto estatal como tamén a nivel internacional e e entonces para elas e para eles empezamos a ser un referente, sobre todo porque pasar do marco teórico ao marco práctico é moi doado decir O museo que soñamos non que tal como decía os soños primeiro pero outra cousa é aplicar as ideas a unha realidade vale para que realmente construan unha unha historia para formar parte da historia e non chega con bomberte nun marco teórico. Entón Min decide darnos o seu arquivo documental, o CDA ao Arquivo Biblioteca do Pazo de Tor ¿Por qué? porque o Pazo de Tor esa vontade de doña Maripasta Taboada de Zúñiga esa humanización que personificaba Angelita e a súa familia de cando te checabas aquí a calquer hora en calquer momento esa mirada de Angelita que a xenerosidade, a grandeza da bondade eu creo que é eh, Angelita é un museo en sí Entón, é fixo que as persoas que nos íbamos sumando a ese proxecto pois pues íbamos querendo ao pazo con ese cariño que la tiña. Creo que a idea de funcionario que funcionaria como servidor, servidora pública nosotros quixemos ser eses servidores públicos coa mesma mirada de servidor público e de dedicación que Angelita tuvo a, a este pazo. Un pazo que tempo xa gracias precisamente a Angelita e as persoas que viñeron de, despois ¿no? convertiron pues, eh, no, nun dos museos máis valorados de todo o territorio en Galicia e isto din os usuarios que xa checan aquí a, a, ao nivel a calidade, o cariño o feito de que na súa remodelación este edificio xa tuvera en conta o que era o acceso eh, a través de, de pues, ter o ascensor para as persoas con discapacidade física, fai que non solamente seña tremendamente un contenedor con objetos eh, maravillosos e que cada día nos sorprenden e nos están dando novas sorpresas e seguimos investigando e seguimos indagando, sino que eh, non solamente edificio, é dicir, falar de, de museo, falar de territorio, falar de patrimonio e falar de comunidade. En este caso aquí se alineaba todo, por eso Eh, hoxe, pois, bueno, somos un referente dentro de, de Mino Mundial. Claro, un referente que se foi, foi labrando desde o ano 99, antes, pero especialmente a partir do ano 99, que cando asume esa xerencia. E claro, eh, en todo este espazo, que xa un longo longo tempo, hai ata 15 premios concedidos pola transictoria e, sobre todo, pola innovación pedagóxica e museística que ten a rede museística. En 2004, o primeiro destes premios, eh, o premio a da crítica de Galicia, como recoñecemento ao modelo de gestión de equipo e apertura social do Museo Provincial na categoría de Ciencias e Artes da Representación, e o último concedido eh, en decembro do, do ano 24, que é o último, que a medalla de ouro ou mérito en Belas Artes eh, que o Ministerio de Cultura che concedeu polos anos de trasectoria en prol da inclusión, igualdade e sostenibilidade. Eh, son tantos Se falamos de 15, son tantos para enumeralos aquí que me gustaría que foras tía que, a que nos contaras cal destes premios te ten marcado máis ou ten, digamos, ou lle tes máis aprecio, porque xa vos digo, son 15 premios e eh, 15 premios eh, pues, en 26 anos, a verdade é que dá fe do, do traballo que se está facendo na, na rede. Non, non me gusta nomear un porque todo foi a folla de ruta de que nos trouxo aquí o que sí que todo representa o colectivo todo representa a comunidades que traballábamos nese museo, cunha xenerosidade e unha dedicación infinita que nos gustaría trasladar aos novos funcionarios e funcionarias o espírito ao servicio cando non tiñamos medios económicos cando non tiñamos incluso momentos donde tampouco tiñamos moita liberdade para facer cousas como xopemos este grupo de funcionarios pese a eso, estando traballando xunto ser capaces de, de tirar para adiante pero fixemos aliados ca nosa comunidade, aliadas ca as asociacións, porque o bon deses recoñecementos é que detrás están as asociacións o sea o feito de que premiado, o premio da crítica de Galicia fora o primeiro, porque tamén ten o valor, porque se si falábamos pues, a, a, a deputación había unha cor política, un goberno determinado pero sin embargo o premio estaba dado por outras cores totalmente diferentes e a pesar de iso nos no recoñecen ou a propia Fundación eh, Rosa alia cando nos daba o premio a mellor experiencia didáctica ou a 11 ou Cogami ou Auxilia ou a Nade, bueno, non quero de, de, de deixar a ninguén fora, pero o importante é que detrás de cada premio había colectivos, e había colectivos que nos daban o recoñecemento, a palabra recoñecemento, porque eran conscientes do que costaba coñecer o que aquí estaba pasando, que era traballar en pro do acceso á cultura e o cumplimento dos dereitos culturais para as persoas de toda a nosa provincia, de todo a nosa de toda Galicia, de todo o estado, que as persoas que se achegaran ao museo e ese e o esforzo que estábamos facendo por iso. Entón, cada vez que hai un premio detrás era eh, eso era o esforzo por recoñecer, eh, para eles non facía falta, pero eles querían, como eles se nos coñecían, querían cos demais nos porque estábamos destacando en eso ¿no? entón, pues desde de os últimos eh, no sé, o, o de FEAFES, por poñer un, un punto no, na actualidade, que pasa a día de hoxe que saúde mental e eh, o problema da saúde mental, bueno, pues que FEAFES Galicia, te nome, persoa referente por todo o que estás facendo, en pro por lo que estamos facendo, digo, por lo esforzo en intentar facer, non é tanto os grandes logros, no, sino porque nos eh, constantemente poñemos o noso grau de área, non é que vayamos a ranxar o mundo, pero tratamos de mirar o metro cuadrado, que pasa, que podemos facer, e fagámoslo. E o de non podo, ou esta frase eh, moi dada para nos postos de traballo, que es que sempre se fixo así, bueno e pues, sempre se fixou así, e agora nos queremoslo cambiar. ¿no? Entón, esa era un pouco a idea innovadora a idea de de, de, de, person, de, de traballadores e traballadoras que le vamos formándonos toda a nosa vida, pero máis alá de aquel que saca unha titulación, como aquel que saca o carné de conducir e non toca o coche, sendo conscientes de que para conducir, para guiar este este sendo conscientes da, da situación e poñendo as persoas no centro, pois pues un un bo profesional ten que ter tres características a ética se nos presupón, é un valor individual, pero a técnica tes que ela adquirindo constantemente, non chega con coñecer moito de arte ou coñecer moito de, eh, sabes, senón que constantemente a vas a ter que estar innovando, eu recordo con curiosidade cando as veces nós nosotros pois, o no proxecto museolóxico pensas que vai a ter pois, un, un percorrido, ¿no? E tú vas o, o tanto o proxecto museolóxico como logo a museografía, e logo de repente tens unha peza co, co do vidro da granxa vermella de fronte e a xente obviamente ve vermello, tira vermello. Todo o que era innovar do punto de vista de eh, a, a forza do cromatismo, de, o sea, foi un ou logo aparece o tema das redes no o tema de internet nos non tiñamos ordenador, tiñamos unha máquina de escribir, unha Olivetti pluma 2 por a que nos peleábamos todas, e todos, non? A parte que nos cabreábamos de verdad, porque todo era boli e tal entonces eu levara un procesador de, de textos da casa que eu roubara no a, a alguén da miña familia, creo que a me virmao pero non tiñamos, pero sin embargo tiñamos o soño eh, de, de poder estar aí entonces antes de que a diputación tuvera web, non xa tuvemos web, no de 2000 tiñamos web xa me fago cargo no 99, a diputación non tiña a web web. Eh, logo, o tema das redes sociais. As redes sociais, nosotros, o sea quero decir que para que veixades a valentía, e non quero dicir que o fagamos ben, eh? Ollo. o que sí que quero decir é que cando nosotros víamos que había unha posibilidade de un camble que nos comunicaba cas persoas para chegar ao museo cas persoas, nosotros estábamos ahí constantemente innovando para ser capaz de como a importancia educativa que lle demos a nosa institución e non nos facemos porque nos inventamos non nos inventamos nada, eu recordo cando entré no museo, porque por eso digo ambos os dous, de alguma maneira marca a folla de ruta miña personal e logo tamén institucional, eu recordo que además é que eh, bueno me acordo que Fernando me dera aquel horrible libro de, pobre non vou a facer spoiler do o, o, o libro de historia de Galicia da Alhambra e tis que saberte esto todo de memoria entonces de repente, no, Mercedes me trai uh, o regulamento co que, que nace ao museo provincial e aquel artigo primeiro que pon que ese museo nace con un carácter eminentemente educativa, eso aquí o sea, aquí, si alguén aquelas intelectuales lucenses que deciden como que o museo nazca e que, o, o primeiro artigo é que nace con carácter eminentemente educativo nos anos despois tiña que ser esa vontade, porque foi eh, nos, é unha estela que sigue, sigue, sigue. Entón, eso que nos fai a conectar, a estar nas redes, a facer isto. E isto para dar resposta ao recoñecemento e os premios. Os premios son de toda a comunidade, de todas as persoas e non é porque quera quedar de bonito. Estón tratando de mostrar que aquelas artistas, as que chamábamos para ver en que fallábamos, que non podían expoñer, porque para poder expoñer no Museo de Lugo tiñas que estar morto ou vir tamado de un banco, ou aquelas persoas que non podían acceder a aquela primeira reunión que chamamos Fernando e eu chamamos a Mónica e a José Luis de da Famislu, que logo foi Kogami, para dicirlles en que fallamos e me acordo a Mónica, a cara de Mónica e pues, o primero sería poder entrar, ¿no? Porque non no podemos entrar. O sea, eh, todo porque claro, despois co profesorado eh, escuitar que problemas tiña o profesorado para traer os seus cativos, eh, todos payados, 67 concellos, os problemas de transporte buscar axudas a través de entidades financieras para que lles pagaran os coles para que puderan ir. É dicir, nosotros fomos como un aeroporto de mediación de escuita activa, de participación real e entón ao final non era facer recordo que por idea del se puxemos unhas vallas publicitarias en todas as entradas de lugo que poñía un museo para todos. Pero despois decidimos dar nos demos conta porque isto é evolución, isto formación de que os museos teñen que aprender a cambiar as preposicións. Vale, porque o para hay que cambiarlo por lo con Vale, porque se si estamos con museo público é importante aprender a traballar con. entonces para traballar con había que inovar. E para eso estaba hai que comprar esta publicación. Deberíamos tal. Acaba de sair en no sé onde. E claro, a, a biblioteca humana, as bibliotecas humanas que hoxe, afortunadamente, a través tamén de todo o que ten que ver ca informatización, ca digitalización, se consigue a que a xente acceda dentro da súa casa e tal. Pero tamén é maravilloso poder ter a unha persoa que chega e dices dices, eh, oye, ¿qué, qué me, me interesa de los ¿qué tienes? Hay a Filqueiro Arverde, lo Isabel Archeca, tienes el facsimil aquel de Antonio Mejide Pardo, que está vinculado con el tema también, de, además vinculado también con Queixo do Cebreiro, que hiciera un trabajo de investigación sobre que Queixo era cuarto más caro de Europa después de de Brié, Briot, Nefchatel y Omar Oches. Es decir, y te empiezan a dar, y esto era esa manera de traballar, Sabes é a madeira de ese museo humano e o museo humano aos premios son humanos e detrás hai persoas non cosificación é, bueno, é que xa me esa introdución perfecta para, para presentar a, a Fernando e a Mercedes porque claro, tú, digamos, eres a, casa, a cara visible dun equipo fundamental de profesionales que fan posible eh, a humanización deses museos. Eh, comentabas antes, claro, algo fundamental que trae a xente con, con discapacidade que que a veces non pode disfrutar de, de moitos museos. E aquí sodes pioneiros, comprobámolo no, no anterior programa de, de que digo rumorosos, de como persoas con discapacidade poden acceder aos museos, poden entender os museos e poden, sobre todo, disfrutar dos museos, que de que se trata, é dicir, que ao final estamos transmitindo cultura e estamos transmitindo a vivencia do noso patrimonio, non e é fundamental entender que que, que, que parte dese, dese éxito, é como distí colectivo, desas formiguinhas que están detrás, que fan posible que hoxe a rede sexa o que sexa. E por iso quero dar paso tamén a Mercedes e a Fernando, que son, bueno, son, como comentaba en eh, Carna, son pezas para entender funda fundamentalmente o que, o que foi a evolución deste, desta rede museística. Eles dous están xubilados, Mercedes e Salvador é responsable foi responsable de biblioteca e, e arquivos da rede, Fernando Arribas foi responsable de difusión, os dous viviron esa, esa grande transformación. Eh, Mercedes, comezo contigo, porque ademais estaba nun espazo simbólico para ti, porque creo que eh, ti foches a primeira en facer o inventario do que había neste lugar. Eh? Contanos, que atopaches? ¿Qué? Eh... <risa> sí, en 1999 a presidencia da deputación encargoume o inventario do, da biblioteca do Pazo de Tor. Eu, cando me dixo eso imaginaba realmente un, un espazo para a biblioteca, o que atopei mm, desilusionaba un pouco porque ese espazo non fora concebido para a biblioteca. Mm, eh, según me contara Angelita, ese espacio dedicabase para que o fillo dos dos donos do pazo se reunira cos amigos e escoitara música. Bueno, fundamentalmente facían guateques nese espacio pequeno, porque era unha sala pequena con unha sola ventana e tiña unha luz moi moi baixa porque era unha bombilla que, que había, e, non había máis e depois o, decidiron pasar a maior parte dos libros Para, para baixo, para aí, para ese, para ese espacio, nunhas estanterías de madeira que estaban xa moi deterioradas. Entón, foi un traballo meticuloso porque non se trataba, como pensaban os políticos, de chegar, contar os libros e decir canto sabía, porque para min eso non era un inventario. Evidentemente, tiña a formación en biblioteca eh, un inventario de biblioteca tiña que ser un pouco máis completo Seña sen chegar a catalogar o libro por completo, pero si sí dar referencias de autor, título eh, as medidas do libro e o fundamental, neste caso o estado en que estaba ese libro Por? Qué? porque a xente que se fóra a ocupar da biblioteca necesitaba contar con esas referencias o eu entendía o así Entón foi un traballo que me levou moito máis tempo do que o político con entendía que me tiña que levar, e para iso ás veces eh, recibía algún que outro toque de atención, que pasa que eu traballaba polas mañás no museo, e despois de comer salía para Tor. Entón pasaba aquí toda a tarde, e viña chegando a Lugo sobre entre as nove e media da noite, excepto os berres que deixaba de traballar no museo para virme para aquí todo o día. Entón, claro, era un traballo que levou muitísimo claro, tempo, pero bueno... Trae moín xente, pero bueno, tuvos os elfroitos, non? Sí, a, ver, a, a verdade é que... Contanos final... os segredos que encontraches aquí no, no, no, no, no arquivo da, bueno, da familia. Bueno, atopei eh, libros interesantísimos, libros realmente moi importantes. E, entre todo, apareceu, que ainda falamos estes días, de un plano que estaba envolto con outros papéis na parte de atrás da estantería, estaba caendo por a parte de atrás e que Angelita me dixo, porque Angelita viña a axudarme, a, a, era que me daba os libros para que eu fora anotando, e de paso iba limpiando máis ou menos as estanterías. Entón me dixo, mira, que hai un montón de papéis, con estes que facemos, tirámoslos, porque eran... Estaba envolto con cousas de propaganda e eso e Entón, dixo, non, deixame mirar a ver a ver que... E, había tamén follas de periódico e iso. Empecei a mirar e vin un debuxo. E dixo, bueno, te, de, despois miro con máis calma, pero isto deixamo aquí. Antes de marchar, que sempre pues, tomaba un café con ela e iso, dediqueime a mirar e dixo, ui, isto non se pode tirar, Angelita. E dixo... É porque xe un debuxo que non está ben feito e digo <risa> A min isto párceme moi interesante, creo que se trata do debuxo dun debuxo feito da muralla de Lugo, hai que miralo con máis calma tal e despois resulta que efectivamente era un plano que se fixera da zona do Campo Castelo e que se fixera por algo moi concreto que pasa que, bueno, eu quixen investigalo máis pero, a verdade, non tiña moito tempo o que se que saquei en claro é que, que había unha disputa por culpa dunha caseta que era do fogeteiro da cidade e que quería pasar para outros propietarios entonces bueno, pues pois había unha disputa aí pero o importante é que reflexaba os trazados da muralla tal como eran naquela época. Estamos falando do século XVIII, creo sí. recordar, non? Sí. Efectivamente. E... E o Ibuxo fixera un arquitecto Agustín Bamonde. Entón, claro, eso daballe unha relevancia que, que non era non era poca cousa. Efectivamente. E aquí tamén Eh, se descubrió, falaban antes eh, bueno, eh, Juan, con, con Juan un fontán decir, un, un, un mítico mapa fontán sí. que, bueno, eh, que había poucos en, en Galicia e to, son todo un símbolo do, do país non? Sí, pero ese sí estaba ben considerado ese estaba ben considerado <ríe> non era sí. como este que... <ríe> sí, porque eh, date conta que o marido de Doña Paz mmm, fora militar Entón, eso, con deficiencia por polo espacio donde estaba e eso, pero si sí estaba ben considerado. De feito, estaban marcado, teñen un cristal por diante. Estaba tratado de outro xeito, que despois, claro, houve que que amañalo tamén, porque, bueno, o sitio donde estaba non era o máis recomendable. Pero, pero si sí, eso xa tiña dentro do, do pazo outra consideración. Otra, otra consideración. Igual igual que terían algúns libros e, algú, e algúns documentos. Sí, sobre todo os que tiñan reservados nun, na, na planta do, do edificio, xa, xa había libros que estaban separados. E que, digamos, hai alguna xoia... Mmm bibliográfica que a aquí, o libro, algún incunable, algún libro destacado? Homé. Mm, Entendo que seja da biblioteca familiar de, de anos que, e anos. Sí, incunables non, pero si sí hai libros de albeitería que son interesantísimos e hai libros históricos, libros que, que realmente sí merecen, merecen a pena. Okay, no. Que, por certo, No, no, nos que no, nos escoitades eh, obviamente non o no, no mirades pero estamos un espazo per, fermosísimo, rodeado de libros que eh, comentaba Mercedes claro, que espazo do pazo eh, que, que tiña a biblioteca era un espazo mínimo pequeno, non no están ahora, afortunadamente a biblioteca está no que era a antigua palleira do, do pazo un edificio precioso, a verdad que da gusto estar aquí, rodeado de libros e obviamente con outra, con outro coidado non que non era o que estaban ali. Mercedes, quería te comentar tamén, claro, que moitas veces a xente non entende a función dos bibliotecarios dos arquivistas dentro dun museo, porque, claro, tú cando entras un museo ves as pezas, pero que detrás desas pezas sempre hai un traballo importante de documentación, de arquivística. En que consiste o traballo de, de, de bibliotecario de arquivista? Bueno, son dos traballos distintos. distintos Eu, obviamente, son, sí. Realmente son bibliotecarias. Bibliotecaria, sí, sí. E que o traballo bibliotecario, aínda que técnicamente seña o mismo, tanto nunha biblioteca pública normal como nunha biblioteca de museo, o que cambia é o tipo de usuario. E eso hai que telo moi en conta a hora de plantexase o traballo. Que pasa? Os medios técnicos ás veces fallan, o que non pode fallar é a perspectiva que ti teñas con respecto ao que queres facer nese traballo. Eu entendo que unha biblioteca de investigación non se pode comportar como unha biblioteca pública mm, normal, o senha sigue sendo pública neste caso, pero o seu traballo abarca máis o señal. Eu entendía que non me podía limitar a que alguén viñera e me dixera «Tes este libro?» e respostar «Sí», e acabou o problema. Non, porque de mesa maior, e da xente que viña, non viña facendo esa pregunta, viña facendo a pregunta de que tedes sobre?» Entón, date conta que non tiñamos medios técnicos, refírome a programas electrónicos, informáticos que te axudaran a dar resposta, eso dun xeito rápido pero o que si sí tiñamos claro era que había que coñecer a fondo, os fondos vaya redundancia que conta, co que contaba a biblioteca o mellor posible para poder axudar a xa xente e se non bucear Ao mesmo tempo que ti dabas a resposta cos principais títulos que recordabas, ellos poñase en riba da mesa, non quedaba aí, ibas ás fichas e mirabas a ver que podía haber. Ao face, cada vez que pasaba o tempo, cada vez que ti respostabas máis preguntas, cada vez tiñas na cabeza máis títulos e máis espacio de coñecemento para axudar a xente que viña. Pero se non buscabas outro xeito de, de localizar máis información, moitas veces recurrindo, como falábamos agora Fernando Maixeu, ás enciclopedias, cosa que agora xa non se utiliza. Non, agora está a Wikipedia, non. Non sei, sé, afortunadamente ou desafortunadamente, bueno, eu creo que afortunadamente, pero bueno, Pero a veces hai que nas enciclopedias atopas A primeira fonte de consulta, que a veces non se, non se te ocurre, dices de, de onde atopollo e onde busco eu algo relacionado con esto. Bueno, pois pues, iba a unha enciclopedia e me daba a primeira pista e a partir de aí tirabas e axudabas ao investigador a descubrir, pois pues, é iso, onde podía encontrar máis referencias para o seu traballo. E en estes anos de, de traballo, decir, nesta última etapa, que cambios tes, o destacarías da, da rede museística? Home, dende que eu empecé, o cambio mm, fundamental empezou cando Encarnación se fixo car cargo da coordinación. Por qué? Pois porque de repente non é que o museo se fixera máis aberto a todo o mundo, que é certo, tratabase de ir abrindo portas e ao mesmo tempo darse a coñecer, porque o Museo de Lugo era un gran descoñecido non por xente de fora, senón pola propia xente de Lugo. é que, aparte, abriuse tamén a posibilidad de evolucionar do personal dentro do museo, porque había xente que, por decirlo claramente, estaba desaproveitada, estaba en postos de traballo de vixiancia e que realmente era xente con unha formación e un interés moi grande por todos os temas que levaba o museo e que merecían de algún xeito ver reconhecido ese traballo e ter a posibilidade de intervir dentro das decisións que se pudieran ir tomando nun museo. E así selle se abriu camiño. Foi pouco a pouco abrindoselle o escamin. Moitas veces chocaba coa parte máis técnica, entre comillas, coa parte máis académica, pero non foi impedimento. Entón, o que si sí se abriu foi as portas a que todo o mundo pudera opinar e pudera decidir de algún xeito o que se podía facer. Foi moi importante que se creara todo onde os departamentos, os distintos departamentos, a ter en conta, ademais, o departamento de, de guías. Os vixiantes non só eran vixiantes, había, eran guías do museo. Por que? Porque dese xeito se aproveitaba tamén os seus coñecementos, que eran moitos, porque era xente que non se preocupaba só de votar un discurso repetido, automaticamente, como facían outros museos. Non, porque les tiñan o interés por trás de irse preparando e irse formando a hora de espoñar porque les gustaba, porque o sentían deles e porque se les deu oportunidade de que, de repente, de ser unhas personas que estaban ali coidando que ninguén se levara nada a facer algo do que eles eran capaces e do que eles disfrutaban. E pouco a pouco furon subindo máis e máis. E iso para min era importantísimo ver como persoas que nun principio parecían displicentes, que pasaban de todo, de repente empezaron a participar e a, a querer o seu traballo. Eso para min reflexou un cambio absoluto aparte de que seguíramos en principio cunha máquina de escribir, que despois, bueno, encarnar. <risa> que nos pelexábamos, imaxínate facer as fichas da biblioteca a Eu, decir, traerme da casa a miña máquina eléctrica, porque eraramos unha novedad, prácticamente ali. Non, independentemente diso, era o saber empurrar a xente para que quixiera facer cousas. Iso É importante. Claro, é un pouco que comentamos é, é tratarse de humanizar, non? Eh os museos porque nos museos traballa de xente e Claro, e, e xate digo non solamente ter en conta que foi moi importante, pero iso ve un pouco despois, que a partir dos 2000, do 2001, aí empezaron a abrirse moito máis porque por dentro xa as cousas estaban un pouco mellor entón já un pouco que que se quería facer, entón pues, organizábanse exposicións, nos volcávamos todos, xa o sea, eu non só eh Fernando tampouco só se dedicaba a a a dalla dalas a, a, a coñecer, todos, todos axudábamos a colgar cousas, a a decir isto amén aquí non me gusta, vamos a poñer todos, éramos partícipes do que se estaba a facer. E xo era importantísimo. Claro, é que, de feito, aí están que 15 premios non se consiguen así porque así. Entendo que é porque parte do equipo mmm, desa de rede o fai posible, porque sois protagonistas, porque vos sentides parte de desa de, de rede, deses de museos. E entendo que está aí. por eso E sí, había ilusión. Aí está, aí o dix. É moito traballo, é eh? que... Porque... Pero se si tes ilusión, o traballo sempre mái elevadeiro non? Si sí, axudábamos non é que deixáramos o noso traballo, pero fora do noso traballo, seguíamos facendo cousas. Seña, facíamos horas extras, como se di pero que, que ninguén se yo curría cobrar, porque non, claro. non, non as cobrábamos. Era así. Normal, é, decir, é, é cando, un está, cando un está feliz, pois pues, eh, pues fai cousas porque está feliz e porque lle gusta... Eh, o traballo que fai entón entendo que, que vai por aí gracias Mercedes por, por compartir bueno, seguiremos falando obviamente pero quería tamén eh, dar un poquinho de voz a Fernando eh, que foi tamén eh, responsable de, de, difus de difusión os dous estades eh, felizmente xubilados tamén pero moi activos polo que, que vexo Eh, porque ao final a actividade non se, non se vai o sea, despois da sublización senón que, que, que crece non? porque sempre temos ga máis ganas de facer eh, Fernando, ademais, eh, xa o dixo encarna, eres etnógrafo, eres investigador E, eh, bueno, eh, tamén eres eh, responsable, ou sea, impulsor de varias asociacións, bueno, una, a de Asociación de Amigos de Os Cruceiros, Cruces de Pedra e Petos de Ánimos de Galicia e tamén de Secretario de Asociación de Amigos de, de Sargadelos. Eh, logo vamos a falar disto porque a mí tamén me interesa, un boquiño porque non nos estendemos eh, máis da conta. Antes de nada, como se difunden as cousas do museo que era o do que tú te encargabas Bueno, teño que decir que eu entrei no museo como vigilante guía Fa, Falamos eh, o que comentaba entonces Mercedes, sí, que o final eh, de vigilante O final acabei eh, gracias a Encarna como responsable de difusión da rede museística Non tiña conocementos xornalísticos Había que improvisar todo eh, Eu son jornalista e te digo que hai un montón de, de vos comunicadores que non son, son jornalistas Agora, ben, eu defendo a profesionalización porque, obviamente, sí, pero... Quero decir non me quedou máis remedio que aprender a sextionar e preguntar aos jornalistas como querían que selleis mandara a información. E, gracias a eso eu penso que nos últimos anos o museo estuvo ben comunicado. Dende as redes sociais... E... Notas de prensa e a prova é que das cousas que máis me sinto orgulloso da miña trajetória é que quedou un dossier de prensa é, moi amplio. É, desde, desde as épocas de en que Felipe Arias era director do museo hasta a, hasta os últimos anos nos que me subilei, hai un, un ano e medio, é, hasta o último momento quedou un dossier de prensa feito. É o que destacaría da rede, eh, sobre todo, duas, dous aspectos. Un que encarna foi quem de, capa, de, eh, foi de eh, capaz de movilizarnos, de sacarnos a todos o, o funcionario exemplar que levábamos dentro. Eh, sempre se di cos funcionarios pensamos en traballar o menos posible non é certo sí, esa, esa mala idea esa, extendida esa mala idea. É, eh, non eu todos, rec... algún sí e o retorno entrar no museo ás sete de media da mañá e salir moitas veces ás nove da noite porque a explicación era porque te gustaba o teu traballo, como acaba de decir eh, Mercedes, se si te gusta o teu traballo todas as horas te parecen poucas para dedicarte Dende o 2006 que se creou a rede museística, eh, fixeronse máis de 2000 actos culturais. Estou falando de conferencias, exposicións, actividades de, como ao Pazo das Musas, que levaba o meu compañero Antonio Regosa, eh, a dos Carraos, que eran basadas na tradición oral, pero que había unha gran participación. Tamén houve moitísimas proyeccións de cine, publicacións de catálogos, follas de sala que non existían no, no museo, eh, durante a, a miña xección como responsable de difusión se fixaron fallas de sala. Se publicou tamén unha guía do Museo Provincial, porque a outra que había, a Felipe Ares Viles, esa quedara moi obsoleta. E tamén se publicou unha guía do Pazo de Tor. Non chegamos a facer a de, a de Sampaio de Narla, Eh, como nos hubiera gustado facer ninha do Museo do mar decir é son unha cousa que quedou pendiente para non bueno, unhas piiña unha espiniña que queda aí e que terán que facer ao futuros, non sí. a verdad que eh, durante o mandato de encarna tuvemos moitas eh, pudemos facer o que nos deu a gana es decir encanto a iniciativa xa pensaba encanto a iniciativas eu recordo que a primeira exposición que comisaríai foi Témpora Mutantor a colección de reloxos de, de, do Museo Provincial de Lugo que fixemos entre Charín lamentablemente falecida e Maiseo e foi a primeira exposición Na que eu participei como comissar. Por certo, hai impresionantes os reloxos, eh, a, tira, a colección sí, de reloxos, sí. eh. Eh, eh, a veces esos reloxos estaban expostos, pero a forma de presentalos como unha exposición, de, a, a eh, a, de forma de presentalos como exposición temporal deu unha visibilidade de á colección de reloxos que estaban expostos, pero deu muitísima máis visibilidade a esa colección. Recordo que a última exposición que comisariei, bueno, alguna comisariei con Encarna, como por exemplo, a de a Estampas Lucenses e a da a Guerra de África. Co aniversario de, da Guerra de África, fixemos unha exposición de postais da colección de Manuel Urbano. E despois, a Estampas Lucenses, que tamén era unha colección de postais sobre Lugo que comisaríamos Encarna e Maeseu. A última que comisariai foi a vanguardda das formas a obra cerámica de Isadiaz Pardo A comisaríai camiña muller con Teresa pena e resulta que sempre nos chamou a atención porque sobre Isaíaz Pardo huba moitas exposicións de pintura e sobre outros aspectos de Isadia Pardo pero nunca hubra unha exposición de cerámica que foi a principalmente a principal actividade que tuvo Isá Díaz Pardo. Decía, e da que máis estaba orgulloso. E da demais. que máis estaba orgulloso. Ele sempre decía que había que vender pocillos para crear cultura. cultura para crear cultura. Sí, sí. Porque de a venta de pocillos, eh, despois estaba unha editorial... Eh estaban exposicións, estaban muitísimas cousas. O instituto de Información, eh, este, este Instituto da Información, cousa que actualmente a fábrica xa non mantén ese espírito. Non vamos eh, falar de, do espírito que mantén esa sí, fábrica porque entón Isa eh, sempre era unha persoa que un mal negociante, porque el, eh, todo o que es, eh, os beneficios cotiña a empresa sempre se invertía en cultura, en arte, en, en cultura. cultura. E, eu foi unha persona que conheci Era unha humanista sí, e, Foi unha persona algo. que conheci Foi unha persona que marcou a miña vida Precisamente pola súa humildade Que mm, os que o visitábamos Asiduamente No Igui eh, Sabemos como vivía Como mal vivía Calquer presidiario vive mellor que vivía Isadi Pardo Por eso, encheu de satisfacción poderlle facer unha exposición póstuma a Díaz Pardo Azpardo, eh, que foi a miña última exposición, o sea, a miña última comisariada. Eu sigo co xit de difusión. Me gustaría que dentro de sete anos, no 2032, o museo fixera unha exposición unha gran difusión polo centenario da creación do Museo Provincial de Lugo. A verá, non? <risa> bueno, tentaremos que, que así sexe, non? Eu, personalmente, me alegraría chegar a esa edad de Dentro de sete anos, agarro estar vivo. Eso espero. Esperemos, no? Esperemos Pero, estar todos. <risa> Pero, eh, quero decir, eu penso que é un dos principais retos que ten agora o Museo Provincial de Lugo. A parte, eh, eu penso que Encarna mm, conseguiu aglutinar muitísimos esforzos. A medalla, eh, a recente medalla de ouro, eu penso que é un reconocimiento a súa trayectoria. Por algo sería. No, claro, o que estamos falando é unha, unha, unha tresitora importante. Tamén, tirando un pouco a asco a miña sardiña, hai que decir que unha das cousas nas que foi pioneiro o Museo Provincial de Lugo foi en facer cursos de arte. Arte tomando como base as pezas que estaban no Museo Provincial de Lugo. Se trataba de contextualizarlas no seu ambiente artístico. Quero recordar aquí a Ana Goy, Eh, que foi xunto conmigo os que organizábamos eses cursos de arte que mm, se celebraron nove cursos de artes non podemos chegar ao décimo porque por un programa de orzamento, pero aí quedan os nove cursos de arte A verdad que foron anos intensos de traballo Foron anos intensos, eh... pero a verdad que me sinto moi a gusto Home, alegro me moito de terme subilado pero A veces tamén botas un pouco de, de menos ese ambiente de traballo no museo. Sobre todo porque tiñemos un bon ambiente de traballo. Eh, xa digo que, eh, non me malinterprete, pero Encarnar nos deixaba facer... O sea, apoyaba todas as iniciativas que tiñemos. E eh, iso é de agradecer. Hombre, de agradecer. E ten os seus froitos tamén, Fernando. Aí aí están, non? Porque se si tens un jefe que se dedica a poñer cortapisas, a todas as iniciativas que tens, te acabas frustrando eh, dicindo, canto menos faga, mellor. E aí surde o funcionario que, que non fai nada porque non deixan facer nada. Exactamente. Então, en cambio, sempre tiñamos eh, libertad de actuación no sentido de, de que, eh, libertad de iniciativa, pois pues eso se traducía en que traballábamos moi a gusto. Entonces eso é da, sempre siempre de agradecer. Eh, comentabas ahora que estás jubilado, bueno, jubilado non estás porque sigues publicando libros. Sí, sigo. Sí, vale, vou. e aí vou, aí vou, aí vou porque aí, aí tamén algo que me interesa a min. Especialmente de cruceiros Si, sí, vale. eh, eso sigo vale, eso eh, Manteño pasarla. manteño unha sección no progreso Cada 15 días sobre cruceiros Enlleiros da provincia Aí está, es decir, eh, curiosamente estamos co Comentaba Encarno Ano Castelao, Castelao que escribiu Dous grandes, magníficas eh, Obras sobre os cruceiros, os cruceiros de, da Galiza E os cruceiros de Pedra Na Galiza e os cruceiros de Pedra na Bretaña Que os que coñecemos afortunadamente Os dous te eh, territorios impresionante impresionantes a, a similitude que hai tanto cultural como artística entre a Bretaña e Galicia e quería te preguntar no, antes, antes de volver outra vez con Incarna que me comentaras que máxia hai nos cruceiros bueno, eu penso que o, o cruceiro é o monumento máis representativo de Galicia Ademais Galicia ten unhas particulares, particularidades, É dicir, Galicia é o país do mundo con maior número de cruceiros. E Galicia é o país do mundo con maior variedade cronolóxica de cruceiros, porque hai cruceiros desde o século XIV ao século XXI. Galicia é o país con maior variedade de cruceiros e iso Castelao o supo recoller na súa gran obra e hai que decir que antes Castelao viaxou a Bretaña antes de escribir as cruces de pedra na Galicia viasou a Bretaña eu viaxei por Bretaña seguindo o roteiro que fixera Castelao Moita xento fai, por certo sí. que... e, A verdade, o teño que decir que iba nun coche alugado con meu GPS eu ponía allí PlayBank e chegaba a ver o Calvario de Pleibén. Pero sempre me preguntaba como faría Castelao, porque non sei se alugaría un coche, él dominaba ben o francés, pero non sei como se desplazaría, e máximo en compañía da súa muller, Virxina Pereira, que, por certo, visitou no ano 64, visitou o Museo Provincial de Lugo, en compañía de Álvaro Gil. Entón, iso é un detalle que desconoce moitísima xente. Pero, eh, volvendo ao tema, eh, sempre me asombrou, cando estaba ali na Bretaña, como faría Castelao para recorrer todos os calvarios e cruceiros que deu pé ao seu libro As Cruces de Pedra na Bretaña. Sempre me asombrou. A obra de Castelao, As cruces de pedra na Galicia, pois é o primeiro traballo científico que se fai sobre os cruceiros galegos. E, sobre todo, despois de visitar a Bretaña francesa, Castelao innova e con unha cousa que en antropología se chama análise comparativa. Castelao foi pioneiro en aplicar análise comparativa entre os cruceiros de Bretaña e os de Galicia. Entón, hai que recoñecer que o xeito de traballo de Castelao é inmellorable. Eu que fixen a miña tesis doctoral sobre os cruceiros galegos discrepo en algunhas conclusións con Castelao. Pero eso non é óbice que lle reconozca un traballo naquela época que el, el oficio el empezou a escribir sobre os cruceiros galegos no ano 40 e un traballo espectacular. Ose é moi fácil chegar a conclusións de cruceiros porque temos inventarios xa publicaos, pero na época de Castelao non había nada publicado sobre cruceiros. ou prácticamente nada, salvo os traballos de Bernardo Barreiro, eh, para de contar, non había nada. Cocal, o mérito dele é moi grande. Porque o é cando fixen a miña tesis, eh, pois tiña o libro de Castelao tiña muitísimos inventarios publicados e podo chegar a outras conclusións. Pero eh, poñéndose nas circunstancias nas que empezou a escribir Castelllao resulta moi difícil uh -huh. É que dá moito para falar o tema dos cruceros, probablemente quedamos emplazados para outro día para ter un novo programa falando de cruceros, porque hai cruceros que desde góticos hasta o século XXI e de moitas categorías, tipoloxías e con moitas historias pero bueno, eso vamos a contar noutro outro programa porque dá, dá moito de si sí. Volvemos contigo, Encarna, porque, eh, claro, non quería pechar o programa sin falar de que, xa máis, o comentaban agora Fernando e Mercedes, da, da gran facedoira da rede provincial, Tichegas no ano 99, como formiguinha, como, como esas formiguinhas que traballan, que traballan, que queren facer cultura... E que te atopas, eh, con que te atopas cando cando entras na, na xerencia? Bueno, eu chego ao museo como, Fernando, como vigilante guía anos antes, eh? Non, non, no, por eso te digo, por eso te digo que chegaches como formuguinha tamén. Eu chego á xerencia porque a dirección pide unha excedencia, e era que tiña máis persoa ao meu cargo. Entón, me, me propoñen primeiro, quedo como coordinadora xeral, E do Museo Provincial de Lugo e do Museo de Sampaio de Narla porque xa os gestionábamos antes dentro do ámbito educativo ambos os dous museos que recordar que o Museo Provincial de Lugo pero nos anos 80 a presenarla. entonces xa tiñemos dous museos. ¿no? Entonces chegamos alí e nosotros, obviamente, o a dirección a Lucila Yañez era un posto político e entón a espera de que nos puxaran outro político, ¿no? estábamos, o sea nos deixaron de maneira transitoria, es decir, a espera de, de nombrar un, un, un, unha nova dirección. Lóxicamente, ni me consideraba preparada para asumir esa responsabilidade pero sí que preparada para ser responsable, porque eso naces. ¿No? Entonces daquela empezamos a, a equipa a traballar, a facer, o primeiro que fixemos foi facer unha adscrición e descripción dos postos de traballo que éramos, que queríamos ser e para que estábamos preparados. Tamén tratando de, bueno, de mostrar a propia institución os perfiles que tiñamos, ¿no? E desde ese momento, conscientes do que che dixen antes da necesidade de formación, pero de esa formación que vai máis alado que a, a formación dunha titulación académica, sinón a formación eh, interdisciplinar para asumir unha responsabilidade nese momento, en 1999, eh, en temas de, de estrategias tamén de xestión. Eh, entonces empezamos a a diseñar accións formativas pero con a mirada sostible sempre, é dicir de paso que nos formábamos todos nós como persoal logo de facer recordo que aquela empresa de teacegos que me viera facer a inscrición e descrición dos postos de traballo cos perfiles que tiñamos, no, e a partir de aí se diseña un plan de de formación propio, nunha parte cuberto económicamente pola diputación pola, polo plan de formación propio da deputación e por outra parte diseño, neste caso o meu perfil de Fernando xa era de educador, o sea entonces empezase a diseñar e cando xurde en tanto curso de, de arte galega xa esas complicidades universitarias ca propia universidade e digo que foi unha pez, unha persoa clave na nosa vida, Ana Goy, que diseña de, de algua maneira esa formación dendo o punto de vista de De, de, dos contidos do propio museo pero tamén no marco contextual no que nos movíamos e a partir desde entón outro tipo de, de formacións en función dese de museo de comunidade que, que necesitábamos, non? no ámbito educativo, xa antes empezáramos cas jornadas pedagóxicas de formación o profesorado que tamén de alguá maneira te forman a nivel educativo xa tiñamos un nivel porque xa tiñamos e xa era responsable da, da acción educativa en ese momento dentro do departamento de guías do, do, propio, do propio museo. E que matopo? Pois pues bueno nos atopamos con un museo que queríamos ser museos ¿No? un museo que investigara, un museo que conservara, un museo que difundira, un museo que educara, un museo que fora aquelas cousas que porque os principios os, traes, os valores son cambiantes. ¿no? Entón, eu queria ser un museo público que estuvera ao servicio de todo o mundo, que servira para transformar socialmente a sociedade, entendendo que a educación é o que nos fai eh, cidadanía crítica, Y entonces era, en esto era tecer, tecer con, con, con un equipo que empezamos a soñar y que por eso, que, que no fue otra cosa que mencionaron o, o que decía Castelau, no, el tema de los soños sí, pero los soños te le van a las ideas y las ideas te dan cuenta de la responsabilidad de que asumes. Entonces, bueno, con muy pocos cartos, pero estaba un poco falta de que era un pouco que facer cando non podes facer nada ¿no? antes cando habéis hecho o bueno, centenario do museo a nos tocou unhos 75 o 50 do museo de, de Narla o, perdón do 50 do Mar o sea tocaron, muy, tocaron un montón, montón de proxectos museolóxicos que ningún deles mencionou cunho un curre o sea tú sabes o que o, o montaje do Mar aquí o tres veces remodelacións de, de, de Narla que tuvemos no 2003 un novo proxecto de maneira sostible aproveitando un material dunha exposición que leváamos a Polonia. entón, dentro dese, desa línea pues, eh, eh, te atopas un museo que queres saber en que falla ¿no? entonces empezas a escuitar a avaliar. O primeiro que fixemos foi avaliar. en que fallamos? Queríamos saber en que fallábamos nos, os problemas que teríamos co nosos perfís profesionais. Si éramos nosotros estábamos preparados para asumir esa responsabilidade e ¿No? despúis a, a nosa comunidade que nos dixeran que fallábamos non que fallaban aquel momento entonces empezar a escuitar a cidadanía pero isto, escuitar de verdade porque unha das cousas antes que antes falén de un profesional ten que ter ética ten que ter técnica e ten que ter empatía empatía é unha palabra secuestrada polo sistema muitas veces te miras aos pello creyendo que eres empático e o que estás sendo eres o teu propio reflexo pensando que o do outro entón, por eso empezamos a traballar tamén estrategias de alteridade institucional ¿no? a outra edade, que necesita cada unha das persoas. Non é o mesmo pois, bueno, a problemática que pode ter un artista, que a problemática que pode ter unha nai, unha boa, que pasa cas comunidades, que pasa que cas... somos unha provincia ao día de hoxe, con un nivel de mellecemento embellecemento do 200, que sube os 278%, ¿no? Pero que nosotros ese envejecimiento convertimos en sabiduría incorporando a mirada. Otro día me me en redes con Santiago, con Santi, con con, con ay ¿no? con Benjamín, y él mismo me recordaba dos dos personas mayores que era él fue catedrático de Debucho y que venía con, con Carlos Valcarce Eh, foi profesor teu e eh, eu recordo a, a Benjamín que iba de viaxe e te traía os folletos de exposicións que había polo mundo e te viña a biblioteca, mira, aí un folleto e unha... É dicir, fomos escuitando e fomos escuitando que Lugo quería o que Lugo, pero Lugo provincia vale? É dicir, sair de esa mirada exclusivamente de que pasa, o sea, que é ser de Lugo, no O sea, que ser de Lugocidade, pero a realidade de, de todos os 67 concellos. Porque tamén somos un museo provincial. Eso significa que aí albergamos os fondos de toda a provincia. E que toda a provincia se ten que sentir orgullosa, orgullosa de que aí está. E, aparte, que eso, que non solamente que nos nos cuidamos cuidamos o seu Entonces a responsabilidade de cuidar, non de cuidar. E iso logo o que permitiu a rede foi que estar máis preto da Mariña, estar máis preto da zona sur, estar máis preto da zona centro, porque eses outros museos e logo nosotros fixemos un informe en xuño, cando nos mandan que temos que abrir esto como museo. Claro, ela viñera aquí, estuvo aquí un montón de meses, xa para que lle pagaran un desplazamento de la marinera, o sea, o sea, é que alucinades, o sea, as circunstancias unha a cousa de vela xestión dende fora e outra de A, a, a, a, a, realmente Desculpa, pero é, é importante que se diga O que estáis comentando aquí Porque claro, eso Unha persona que vai a ver un museo Non, non sabe o que o traballo que hai detrás o, A veces os sacrificios que hai Para sacar vos bo, produtos Vos produtos de difusión Boas, boas exposicións Boa museística, en, claro, en definitiva E ¿no? que non é a cuestión solo de cartos, sabes Porque hai xente que ten moitos orzame Moitos cartos y que non nos... non sabe como efectivamente. De efecto, a rede nace como un modelo de sustentabilidade Nos lle propoñemos a Diputación Somos nosos que en xuño de 2006 Lle decimos a Diputación Iga, mire, usted tiene un museo aquí, outro aquí Acordar a crearnos 69 a, O Museo de Omar E despois o deixou Había un señor mayor de 80 anos na porta Que xe decía, cando trabas dame algo Cunha asociación, que era a asociación crudamente o primeiro que fixemos foi de arrelles as vitrinas que as que nacer o provincial no ano 32, a sustentabilidade o modelo, o concepto de sustentabilidade que logo moitas veces é unha palabra tamén moi manida sempre tuvemos dentro de un minuto dentro de un minuto, entonces decimos a diputación bueno, mira, se si criamos unha rede como museo grande, non vai a ter que usted ter catro directores, catro xerentes, técnicos de tal, o sea, simplemente con ter logo unhos servicios educativos de calidade, con, con unhos perfiles potentes, non? Pois pues sería unha maneira, entonces era sostenibilidade porque estábamos moito máis preto danos a xente, porque aforrábamos cartos, eso se lo pillaron a pie de la letra eh cos cartos de un museo de xestionar catro que tamén, pero claro a final, e logo a importancia de ter un patrimonio humano a maior parte dos museos do Estado Español comete un erro de confundir o que a función educativa con un servicio por eso están privatizados pues a maior parte do... a función educativa empresas privadas que o tes unha persoa e otra... o xa tal o xa sea, cousas que nun momento dado pensamos os que estábamos daquela e verás que constantemente están dicindo os que estábamos daquela porque os proxectos non son como nace sino como continúan ou como, ou como despues os destinos non? logo hai outra cousa nosotros fomos tremendamente leais institucionalmente leal porque pensa que por riba das ideoloxías que cada un de nós poderíamos ter unha ideoloxía ou outra a nosotros nos gobernaron partidos diferentes e sempre fomos moi rendibles políticamente para o que nos gobernou pero pero por riba de todo estaba a lealdade porque si esas persoas estaban aí é que a cidadanea os vota e nos tiña que representar a, a esas persoas que votan. Vote a quen vote e e momento era eso xestionar denda brecha. Non sabíamos o, o que pasaría, pero tiíamos claro que xuntas podíamos, eh, xeuntos, ¿no? E eh, que e que podíamos, yo demostramos, o sea, demostramos un montón de anos con con, con de, de momentos de borrado a momentos de resistencia, a momentos de, sabes? Entonces, bueno, que nos atopamos a coincencia do valor da palabra, de intentar ser Pois pues eso, eh, museos de verdade, ¿no? E unha rede de, de persoas. Bueno, estamos aquí en directo e normal que pasen estas cousas que acaba de sonar un teléfono, o sea, non, non, non pasa nada. Queres comentar unha cousa, Fernando? Sí, nada, dime. Mira, volvendo ao tema de como dinamizou Encarna, quería simplemente poñer algo que se me escanceu. Eu creo que a cousa que máis movilizou persoal foi a exposición de Entolearte. Foi unha auténtica toleada. Aquí, sí, xa, xa veixo a toda xente rir, non sei se foi eh, a toleada. Foi eh, despois do peche do psiquiátrico de Castro, Riveras de Lea, a Encarna, ocurrise que había que aproveitar aquel espacio para montar unha exposición. A esa intervención invitouse a todos os artistas. Eh, hubo que traballar darreo, porque hubo que facer viaxes a enseñarles os artistas elevados en un autocar Enseñarles as instalacións para que escolleran espacio no que expoñera súas obras Foi unha auténtica toleada, nunca mellordita pero foi a cousa máis gratificante na que teño participado. Foi a tolería máis toda do mundo. A máis no? grande do mundo. Pero o resultado foi espectacular. Quero recordar que houbera algo así como 8.000 mil visitantes a exposición. Puxenase autocares desde Lugo para asistir ao psiquiátrico de Castro, o antigo psiquiátrico de Castro, para que vidan as exposicións. Hubo intervencións memorables, como estou recordando, a de Paco Pestana, entre outras, porque el xa era un showman e montou un espectáculo ali impresionante. Agora que está falecido, quería traelo a colación. Pero a experiencia en tolearte, que afortunadamente Tuvo o seu catálogo correspondente Levou unha planificación moi grande Porque se levantou un plano De todas as instalacións do psiquiátrico e Donde iban intervir cada artista Houve de todo E eu conservo unha foto Na que estamos Ti, Encarna, Cuba e Antonio e Maiseu a contraluz, que se ve moi mal pero é o único recordo que queda de, de esa intervención Muy ben, a verdad, pues haberá que volver a repetir unha, unha toleada. A ver, é que o que non se pode nunca é olvidar os orixes. Claro, quero que... decir, e parece que todos é como circular. ¿no? Eu empecé en a miña, o meu primeiro posto de traballo na Diputación Provincial de Lugo foi en ese psiquiátrico. E tamén a miña responsabilidade co tema de, su, de ser sostibles. De feito, as banderolas que usábamos nas exposicións iban ali, eu as mandaba ali para que os enfermos as utilizaran para facer obradoiros Entón, eu me sentí moi mal cando deixo des Pues fui a unha hospital de San José a traballar, tamén na unidade de agudos de psiquiatría, e cando entrou a traballar no, no museo era como xa, xa antes, había subirdir a lei de, de que tiñan que desaparecer eses contenedores. Entonces eu quería reivindicar e sanar ese espacio, e a, e a idea de facer entolearte era que eu quería que os artistas sanaran o espacio. Esta estadística que acaba de darche esa cifra foi de entrada nun día, O sea, eu non quería que fora utilizado, non que non quería unha intervención utilitarista, senon sanadora do espacio, de tal maneira que na memoria quedara que algún día Fora de contexto de tempo, aquel psiquiátrico que parecía un campo de concentración facía menos de 15 días estaba sendo ocupado por máis de 300 e pico 400 enfermos e enfermas cando todas as a, a lei sobre temas de saúde mental proíba proibía ese tipo de contedores. Digo que anos despois te leva a ter ahora aquí en Tor un proxecto que antes se preguntaba porque van xurdindo cousas o feito de que aquí unha vinculas co outre crea decir o que o que es Neste neste pazo de Tor apareceu ar, no arquivo daqui o primeiro ou un documento do no arquivo un primeiro o proxecto arquitectónico do primeiro psiquiátrico de Galicia e despois aparte de so descubrimos que no Museo Provincial de Lugo houbo once celdas dedicadas a psiquiátrico aquí temos un cuadro no Pazo de Tor do Cardenal Paya que foi o que fixo convertiu a loucura lo un negocio o que facía que depois votación de Lugo en vez de mandar os seus enfermos a Conxo, lles manda os mandará a, a Valladolid, co cal quero decir, todo pedía nos, cando fixemos o dentolearte, de cando o dentolearte pecha, había unha porta dun forno de eso engrafiteada eh, por un enfermo, se chamaba Soengas, que a mí me parecía unha obra de arte maravillosa. Un día aproveitando a generosidade tamén dos meus compañeiros de Matías Eh, eh, de Manuel, dúas persoas tamén claves da, da rede, no pois pues lle digo tedes que traer a porta, claro, Matías Argentino me chama e me dice, pero es que pesa máis de, de 10.000 kilos, como voy a meterla en unha furgoneta e eh, bueno, era ao final a porta está aquí para que esa, esas persoas que se acheguen ao Pazo de Tor, hoxe sea, hai un proxecto museolóxico que fala precisamente da situación da saúde mental en Galicia, analiza os datos analiza por que somos tamén para sobre todo cuestiona, ¿no? Porque somos, seguimos sendo a comunidade que máis xente toma psicofármacos e que menos profesionais temos. Hai moitos datos moi interesantes para poder descubrir visitando ese, ese novo novo proxecto. Es decir, isto en aras a que o que era entolearte. Perdona, eh, digo porque claro, unides unha con outra, eu claro, teño aquí os meus datos desde desde o 99 van 2000 exposicións. Eh, unha visita a unha chea de países tamén, é dicir, proxectos con, con numerosos países, tanto de Europa como de la, Latinoamérica... Eh, o ano pasado, coordenaches de 16 mostras, 41 mulleres se expuxeron na rede museística e comprouse obra de dúas artistas. De dez, de dez. De dez, de dez, de vale, dez. Pero dúas eran académicas, que eran Pame Pereira e Soledad Penalta, pero mercamos obra de dez mulleres artistas. Claro, aquí está o traballo. Dicir, e cale falabas de que, claro, falábamos de, de, de facer o aniversario, o, digamos, o século de vida do... Da rede, comentabas que, que non esperas chegar ali, afortunadamente, porque queres jubilarte, pero que queda por facer na, na rede museística? Porque, non no sei, o sea, facer, eu diría, se fixo todo, nunca se fai todo, non, pero que hai feito moitas cousas. Que crees que queda por facer ainda hoxe na rede museística? E era algunha pregunta antes de marchar, porque xa se nos está indo o tempo, quería, quería che comentar pois sensibilizar as novas heracios que entren como traballadoras nos museos Eh, o que ser un funcionario no 2025 ou no dos, a partires de 2025 que vinen un, un pouco para para atrás e que cada vez que cobramos a nómina todos os meses que lembren que se paga cos impostos de toda a ciudadanía e que esa responsabilidade non, esa, non fai falta esa dedicación extrema que tiveron aquelas estas persoas que hoxe nos acompañan que son os xubilados, pero xa non fai falta eso, pero que asuman os novos funcionarios que entren a a propia institución, que recollan a estela do, do legado feito, porque detrás hai moito traballo, moita dedicación, moita dedicación porque representamos a unha terra, que porque éramos radicais, radicais de raíz, pola raíz da terra donde, donde vivimos, porque o que supongo ese patrimonio, non tanto que queda por facer de eventos, queda manter, queda manter, queda cuidar, queda cuidar a comunidade e queda asumir a responsabilidade de do que ser un funcionario do 2025 para funcionarios para o futuro, ca, ca responsabilidade de futuro. Eso é o que queda, manter a rede con ese espíritu. o concepto de rede o concepto de tecer tecer coa comunidade e non perder nunca de vista a necesidade de estarnos avaliando constantemente para tomar medidas rectificadoras. Isto o que fixemos non é exemplo de nada. Simplemente é as testemunhas dun pasado de xente que quixo estar ao servicio das persoas que nos equivocamos moito, sí, pero tamén algún acerto tuvemos. E que cada vez que hai que haxe un premio que non o vexan como a cosificación dun resultado sino como unha folla de ruta para seguir avanzando en esa línea, é es dicir, os premios simplemente son eso, son testemunhas de traballos colectivos e que nunca perdan de, de vista o, o colectivo Pois pues, eh, queda dito, e antes de marchar sí que quería facer unha pequena reivindicación como xornalista sei que no mundo da museoloxía o vosso traballo está moi ben valorado os premios que, que, que aso avalan, e non só os premios, senón, digamos, a felicidade coa que eh, moita da xente que, que entrou a, por, a formar parte desa redes e sentiu partícipe desa rede, por humanizar eses proxectos, pero tamén sei que, como xornalista, que os meus compañeros xornalistas quizás non valoran eh, moitas veces o que hai detrás destes proxectos, porque non se venden, porque non, non venden e como non venden, non se publican. Entón, eu creo desde aquí tamén eh, aportar o meu graniño de área, como xornalista, para dicir que, que sí, que un, museo, un, un proxecto sobre, eh, sobre tolería, sobre saúde mental é importante, é dicir, e afecta a moita xente. Que un proxecto sobre as desterradas, esa xente da pequena historia, da microhistoria, da xente que fai eh, o, o país pase niñamente desde abaixo, é historia que non sou historia é traer un cuadro do greco nin de Picasso. E por iso tamén a miña responsabilidade como jornalista e que así quede, quede de que de dito de que desde este podcast tamén queremos reivindicar as historias dos pequenos, as historias dos invisibles e das invisibles. Bueno... Non queremos marcharse en felicitarte a ti, Encarna, en, en felicitarvos a todos, pero especialmente a ti, porque foi a primeira formiguinha que puxetes en marcha todo a través o resto das formiguinhas, que sodes eh, o, o, a gran comunidade desta rede museística, destes homes e mulleres que fan posible que cada día nos acheguemos máis a cultura, a educación, a sensibilización e o patrimonio pois, con unha hallada diferente e enriquecedora. Graciñas Encarna, Graciñas Mercedes e Graciñas Graciñas Fernando, Graciñas Juan, que tamén anda por aquí, e Graciñas a todas esas eh, traballadores, eh, traballadoras eh, que fan posible que a cultura siga viva, permaneza e se faga grande. E a vós os que estáis escoitando, tamén Graciñas por seguir aí, Eh, que teñades un feliz día e eh, nos seguiremos activos tamén facendo cultura, que é o que nos interesa. graciñas. Que os rumorosos Arroutadas da Historia de Galicia e un podcast elaborado por Rutas de Historia e Historia de Galicia e agradecemos a inmensa colaboración do noso técnico Jorge Lama e tamén dos xornais Galicia Confidencial Xornal de Lemos a Mariña Xornal e Lugo Xornal